Америка Асвальдес чуйно посміхнувся і м'яко прохурчав. Вони пішли на покриття поточних витрат, мій любий сеньор. Я орендував цей вишуканий офіс, винайняв штат висококваліфікованих менеджерів, закупив двійка службових седанів. Крім того, світ було віддячити, Деяким нашим друзям у парламенті, які щиро і палко підтримували проект. Не кажіть, дурниць, я сам зробив все, аби проштовхнути законопроєкт, а тому чудово знаю, кому і за що слід дякувати. «Шановний, не корчите себе наївного дурника», – підвищив голос перуанець. «Ви що?» Сподівалося б побудувати 400-кілометрову залізницю за 200 тисяч доларів? Ні, я намагався зберігати спокій. Однак за цих 200 тисяч їй можна було б хоча б почати будувати. Ділок роздратовано присмокнув язику. Друже мій, давайте говорити відверто. Я чудово тямлю, хто ви такий. У свою чергу, ви чудово розумієте, що я за птаха. Я також добре проінформований про те, кому належить земля під Нделіріоном, але, зауважте, не пхаю в це свого носа. А тому, будь ласка, не пхайте і ви свого, куди не треба. Я помаленько починав заводитись, однак з останніх сил давав із себе клаповуху овечку валіючи раніше часу не сполохати опецьковатого директора. «Сеньоре Асуальдес, смію нагадати вам, що гроші, які ви загарбали до рук, саме я і ніхто інший вибив у Конгресу. Вам не здається, що я маю право голосу? Я маю право розпоряджатися хоч якою-небудь часткою асигнування?» тим більше, що я збирався пустити ці кошти на реальні роботи, які б імітували початок будівництва. Раптом я заткнувся, второпавши, що брякнув лишнього. Одначе слово не горобець. Однієї фрази було придосить, щоб Амеріко Асвальдес мене розкусив. Миттєво до шахрая дійшло, по-перше, не почавши будівництва, я не зможу спродати земельні паї. А по-друге, якщо я приперся до нього виканючувати такий мізер, як зарплатня копачам, значить грошей у мене немає. Я на нулі, і відповідно вся моя афера опинилася під загрозу зриву. Обличчя Амеріко... Покрайла безжалісна усмішка, і він, знущаючись, проказав солодкуватим голосочком. «Якщо ви хочете мати право голосу, мій любий сеньоре, треба всього лиш стати пайовиком компанії. Вносте свій капітал, ми будемо цьому тільки раді. Частина вкладених вами коштів відразу піде на оплату праці. Ва? «Перестаньте!» – гаркнув я. Ні, це ви перестаньте, імітуючи мій акцент, рискнув перуанський аферист. Кретин, грошей виділених на проект, тобі нізащо не отримати. Їх просто нема. Ха, Ха. їх давно вже розсягли і поділили. Я скипів і засвичав. Ах ти ж, гнидо. «Страсти, бляха доморощений! Повтори, як ти мене назвав, і я тобі зараз все пір'ячко із задниці повискублю. Я натовчу твій дзьобек так, що з нього ще довго не вилітатиме отаке паскудство. Ти критин, ти тупоголовий європейський слинтяй». Який навіть зненацька перанець замовк, підмітивши переможний вогник у моїх очах. До цього моменту директор почував себе в абсолютній безпеці, і він знав, навіть довідавшись про те, що гроші розікрали, я нізащо не звернусь по допомогу до поліції, оскільки сам по вуха вплутаний у цю аферу. Щоправда, він не здогадувався що задовго до того, як переступив поріг, я розумів, урядових коштів мені не бачити як власних вух. У той момент, коли Емерико Асфальдис обірвав свою останню фразу на півслові, аферист неждано негадано збагнув, що і він зі сухого боку теж ніколи не ризикне заявити на мене копам. А що я вчиню із ним самим, чи з його компанією? Сеньйори. я бав на увазі зовсім не те. Про Белькотів він, нібито збираючись просити вибачення, проте було вже пізно. Я схопив до рук мармурову підставку для чернильних ручок, скочив через стіл із льоту, зацідив сеньору-директору прямо в писок. Америка заврищав і випав з крісла на підлогу. Я завалився на нього з гори і почав гамселити бідолашного гендлера кулаком. Час від часу для посилення виховного ефекту, хапаючи до рук усілякі підручні засоби, тримаючи басурвана за волосся, я гепав його шухлядами, молотив Печатками і лупцював різним канцелярським начинням. Затим я розламав об його спину всі крісла, що стояли в кімнаті. А на завершення позирвав штор з усіх вікон і помочився в один із вазонів на підвіконні. Потім, задоволений собою, поправив кроватку і з перевожним виглядом залишив офіс». Маруся чекала на вулиці коло дверей, підскочила до мене і зазирнула в очі. Проблема вирішена, коротко відповів я на її німе запитання, викидаючи в смітник ріденький пучок директорського волосся, що пристав до моїх рук. А гроші, перепитала дівчина, не зрозумівши загадкових деркотливих ноток у моєму голосі і гарячкового глянцю в очах. Я не від неї відмахнувся, а сигнування вже давним-давно проїли, по -другу. Кучерявка пахнюбилась. Помітивши кров на кісточках моїх пальців, вона все розкумекала. Я тим часом підбіг до бровки тротуару і намагався піймати таксі. Що далі? Кволим голосом промормотала білявка з-за моєї спини. Я поспішав, міркуючи про те, що наш колосальний борг перед Шведським банком, інша нерозпродана земля в пустелі наска, яка має всі шанси лишитися нашою довіку. «На даний момент лиш не варті уваги дрібниці. Головне нині це...» «Треба попередити Тьомика», – насупившись, відказав я. «Про що попередити?» – пополотніла дівчина. «Я знову лиш невиразно змахнув рукою», – мовляв, – «відчепись». «Я з тобою!» – крикнула вона. «Ні! Тобі краще лишитися тут!» «Відтак я заскочив у таксі!» Хряснув диверцятами і чимдуж полетів на автостанцію.